a mai podcastünkben a, az ajánlásgyűjtésről fogunk beszélgetni, ami, ami a kampányindítóval kezdődött ö, augusztus legvégén, és, ö, és múlt héten zárult le pénteken. Egy, egy baromi gyors, vagy hosszú gyűjtés volt, amiről talán azt is gondoltuk, hogy, hogy gyorsabb lesz. Ö, az elején nagyon szépen jöttek az ajánlások, és akkor azt gondoltuk, hogy, hogy lehet, hogy egy héten belül be is fejezzük. Ez, ez, ezt is feltételezhettük. Aztán aztán egy picit lelassult. Minden esetre szerintem egy, egy ilyen nagyon heroikus gyűjtés kerekedett belőle, amit, amit bárhogyan is, de, de 120 ember munkája testesített meg, és így És így azt gondolom, hogy, hogy egy csomó ember nagyon, vagy sokkal inkább a, az ügyének érzi a sétáló Budapestet azzal, hogy, hogy megküzdött ezért a, ezért a jelöltségért. Úgyhogy, úgyhogy őszintén szól, nekem, nekem olyan benyomásom volt, hogy vagy ilyen, hogy is mondjam, hullámzó volt ez a, ez a két hét sok szempontból. Volt olyan, hogy napok, napokért előre küzdöttünk, hogy, hogy mindig mindenütt meg legyenek az aktivisták, de nem is lövök le talán minden poént. És, és hogy viszont, viszont őrült jó érzés volt a végén azt, azt látni, hogy, hogy az emberek ilyen felszabadultak. Mi az utolsó pillanatig nem akartuk... Megmondani, hogy biztosan meg vagyunk, vagy biztosan nem vagyunk meg. Próbáltuk egy picit tűzben tartani az embereket, és ez azt hiszem, hogy sikerült is. És egészen addig kínhagytuk a pultokat, amik az FVB-től nem kaptunk egy visszajelzést, hogy, hogy elfogadták az ajánlásainkat, és megvan a kellő számú ajánlás úgyhogy mi bár péntek délelőtt leadtuk a, az ajánlásokat múlt héten de egészen estikin voltak a pultjaink azért, hogy, hogy biztosan meglegyen e, aztán le is adtuk a maradék e, éveket is szóval mindent összefoglalva úgy is szétszállazzuk majd nekem egy ürült nagy élmény volt talán nem is volt még ekkora e, ilyen aktivistáskodó élményben részem ennyire ennyire hősies munkába részem úgyhogy, úgyhogy nekem egy nagyon-nagyon jó két hét volt ez hát minden ö, ajánlást úgy kellett összekaparnunk ö, sajnos nekem nincs modell hadseregem ha lenne valószínűleg fél óra alatt összegyűlt volna nekem is a szükséges ajánlások kétszerese de hát nem, nem, ez, nem, ez, ez az én esetemben nem adottság az, az a zavarbaítő az én számomra, amikor egy rendszer a saját intézményeit keli meg. Márpedig én a Berki Krisztiánnak az indítását, meg a Berki Kristiánnak a, a kubatoval ajánlás biztosítását azt ennek érzem. Tehát ugye, ez a rendszer kiír egy, egy szabad választást, Majd ezt a szabad választást, ezt összebergízi, ezt, ezt, ezt, ezt beárazza egy tresszelebbel, ezt, ezt szétégeti. Tehát a saját intézményeibe vetett bizalmat rombolja le a rendszer módszeresen. Ebből tulajdonképpen az következik, hogy, hogy a rendszer nem, nem érdekelt a, a közbizalomban meg az intézmények iránti bizalomban, hanem éppen ellen érdekelt. Hát, valójában ez a választás is valami, valami átmeneti ö, ö, intézmény, ami minthogyha csak arra szolgálna, hogy ö, addig, ameddig ténylegesen bevezetjük és megszilárdítjuk a feudális ö, abszolutizmust, ezt a felvilágosult abszolutizmust, ahol a jó király bölcsessége vezet, és nem pedig a népszuverenitás, addig is bóckodjunk el, itt ebben a cirkuszban. Ezekkel a berkiekkel, ezekkel a puzérokkal, karácsonyokkal, és züllesszük cirkusszá, majd óriás plakáton jelezzük mindenkinek, hogy ez nem cirkusz. Egyébként, hogy milyen romboló a a Berki jelenség azt ilyen jól mutatja, hogy, hogy már kényszerűen reagálunk erre, ami történt, miközben ennek az 5000 ajánlásnak az összegyűjtése, azért, tehát mielőtt a Berki leadta, ez egy történelmi történelmitek volt. Tehát az elmúlt 30 évben független, civil hátter, pusztán civil hátterű jelölt nem volt képes elindulni Budapesten a főpolgármesteri posztért. Soha. Ez először nekünk sikerült. És hát Napra rá, há három napra rá, és három napra rá nem is véletlenül azután adja be a hirtelen hí gyorsasággal megvet aláírásokat Berki, és e, ilyen módon is igyekeznek elinflálni ezt az eredményt, ami... E, Hogy mondjam, ez, ez, ez is érdemes átbeszélni, hogy így mondják azt, hogy 5000 aláírás, hogy ez egy másfél milliós városban nem sok, meg hogy hát, hogy így a, a karácsony -gergő az három nap alatt összeszedte, meg ilyesmi. Azért néhány dolgot tisztázunk. Azért az 5000 aláírás az nem teljesen igaz, hogy 5000 aláírás, mert az inkább olyan 6-6500 aláírás, mert, mert egész egyszerűen sok az elrontott... Uh, uh, igen, igen, biztonsági ráhagyással, és mi nem 14-es szorzót értünk ez igen. alatt. Má másrészt uh, egészen más uh, uh, helyzetből indul egy olyan uh, struktúra, mint mondjuk a fidesz vagy, a, uh, vagy az MSZP-DK Momentum struktúra, amelyik egyszerre a városnak mondjuk száz pontján képes uh, gyűjteni. Mert ők száz ponton pecázták, vagy halázták az adatokat, és nem beszélve arról, hogy valószínűleg az illegális listáikat is használták be, de hagyjuk, tehát a lényeg az, hogy, hogy egész egyszerűen olyan szervezeti struktúra van mögöttük, hogy, hogy elképesztően sok helyen tudtak gyűjteni, miközben mi, meg hát, nagy hősieséggel és az embereknek elképesztő feláldozásával tartottunk fenn azt a nyolc helyet. Tehát hogy ők fizetett párt alkalmazottakkal képviselőkkel, önkormányzati képviselőkkel, polgármesterekkel gyűjtöttek, miközben most a Fideszről ne is beszéljünk, ami még egy nagyságrendel durvább és szervezettebb és professzionálisabb struktúra. Miközben mi tényleg hatalmas erővel tartottuk fenn azt a 7-8 pultot, mindezt egyébként ami szintén így jól mutatja a hatalomnak a hozzáállását a demokratikus választásokhoz. Ugye ez a választás így lett kiírva, hogy az aláírásgyűjtőtésnek egy jó része az még augusztusra esett, ami hát, a globális felmelegedés, de még a naptár szerint is nyári időszak, és a globális felmelegedés korában meg még inkább nyári időszak, amit éreztünk is, hogy így az alapvetően az első héten ki volt a város. Nem, nem, nem voltak ott az emberek, a mi támogatóink, a fiatalok, az egyetemisták, meg, meg szintén nagyon, nagyon nagy számban nem voltak jelen. És az, hogy ezt a nyolc pultot fenntartsuk, hogy ott folyamatosan ember legyen, folyamatosan aláírhassanak emberek, ez, ez, ez a, a, ahhoz képest, hogy mondjuk fél éve még nem is létezett struktúrája, aktivista hálózata a sétáló Budapestnek, ez egy óriási eredmény. Tehát ezt, amit mi csináltunk, szerintem az MSP, a DK és a Momentum tudta volna megtenni az ellenzéki térfélen, de már se a jobbik, se az LMP valószínűleg nem. Tehát, hogy mert nincs, nincs, nincs ennyi emberük, nincs ennyi lelkesedés, nincs ennyi fizetett alkalmazott, Ez, ez a másik három párt körülbelül ezt a nyolc pultot tudta volna hozni. Jó kérdés, amikor azt látjuk, hogy, hogy öt párti támogatással sikerül három-négy nap alatt nagyon-nagyon sok pultal összeszedni az ajánlásokat. Jó kérdés, hogy egyébként önmagukba ezek a pártok egyáltalán például képesek lenni. Jó, most az mszp a DK nyilván, Rosszak, igen. Momentum, igen, nyilván képes lenne, de azért nem lenne egyébként nekik de, de sem. Tehát talán a párbeszéd nem. Alig ha. Tehát, tehát ilyen értelemben szerintem egy nagyon nagy logisztikai teljesítmény és nagyon nagy politikai siker is. Tehát amit, amit nyilván, nyilván elvesz tőlünk beárnyékol a Berki Krisztián jelöltsége. Én, én minden esetre érzek egyfajta perversz csodálatot, igen undorral vegyes perversz csodálatot az ördögi zsenialitás láttán. Én, én tényleg azt hittem, hogy a személyemet fogják támadni. Én föl voltam erre készülve. Föl voltam készülve arra, hogy igen, kurmi fogok terüblekkel. Már meg is vettem az óvszert. És, és valahonnan egész máshonnan jött a támadás, és valami egész másfajta támadás jött. Hát én tényleg azt hittem, hogy a személyem lesz a cél célpont. De nem. A jelenség a célpont. Nem, nem engem támadnak, hanem azt a jelenséget, amit képezünk, a politikán kívülről, a köznyilvánosságból, a civilszférából valaki belép a politikába, új normákat hoz, hoz egy dühött és, és, és készen áll leverni a poharat az asztalról, és készen áll felhúgni a 30 év szennyes alkuit. Ez egy jelenség. Egy jelenség, ami jól láthatóan gerjed gerjed geried és gerjedni tud Európa szerte. Bepegrilló Olaszországban, látjuk az ukrán áll államfőt Reykjavik viccpárti polgármesterét tehát látjuk ezt maga Rogán Antal is látja hogy ez a jelenség ez igenis veszélyezteti az eliteket ez egy kihívás, amire reagálni kell és a jelenség az amit szét kell égetni a jelenség az, amit be kell árazni. A jelenség, amit össze kell derkizni. A jelenség, amit asszociatív amit viszonyba kell hozni a legalja bűnöző trash -celeb image ezzel a, ezzel a politika alattisággal. Tehát mi valamit a politikán kívülről és leginkább a politika fölöttről akartunk beemelni a politikába. Válaszul a Fidesz a politika alányul, és a politika alól emeli Beberki Krisztiánt, hogy aszociatív viszonyba hozza, és hogy lejárassa, és hogy szétégesse mindazt, amely kihívás érte. Megérheti a jövőben, tehát nyilván egy hosszú távú gondolkodás. Még, még annyi egyébként, hogy visszatérve a, a gyűjtésre, hogy, hogy ami nekem tudja, nagyon nagy félállam volt a gyűjtés előtt, hogy hogy az egész Facebook-birodalom, amit irányítasz, meg YouTube, tudod, ez egy ilyen virtuális világ. tehát hogy így valójában emögé, nem pusvér emberek, akik eljönnek, tudod, aláírnak, stb., nem tartozik, hanem hát ilyen lájkoló, unatkozó, háziasszonyok, meg egyetemisták, így azt mondják, hogy amilyen milyen jó pofát mondott a puszér, és akkor he Hát, hogy ezt nem tudhattuk, hogy egy kattintásnál többre is hajlandóak e puszérért. Igen, mondasz. Hogy nyomnak egy lájkot, mint hogy nyomnak egy lájkot a, a csodálatos papagájos vagy, vagy macskás mémre. Tűn, tűn. Tudod? És, és mit tudom, azt mondanánk, hogy a macskás mém a Kávin téren gyűjt aláírást akármire, bármire, azért nem, nem biztos, hogy elmennek. És, és megmondom, hogy szintén én bennem erős gyalú volt az irányban, hogy, hogy valamilyen élmény fog bennünket fogadni, és, és hogy ez a virtuálitásban valamelyest gergedő. De nyilván látjuk, hogy azért most a Puzsérnak a Facebook oldala az mondjuk 140 ezeres, mondjuk egy Berki 300 ezres Instagram oldal, meg 250 ezres Facebook oldal. Tehát, hogy, hogy nyilván ebbe, ebbe, ahol te utazol, ebbe a kulturális politikai megmondásba, az egy jelentős ö, ö, tényezőnek tűnik, de valójában a, ebbe, ebbe a közösségi, a média világban sem egy, sem egy alkategóriás dolog. Nem kimagasló. Ugyanakkor, amit nem mér sem az Instagram, sem a Facebook, az a lájkoknak az erőssége. Hogy a lájkoknak a számát mérni tudja, de a lájknak a mélységét, annak az erejét, amivel megnyomod azt a gombot, azt nem tudja mérni. És valószínűleg itt azért lehet különbség. Tehát, és ezt mi sem tudjuk mérni, tehát ez mi sem férünk hozzá. Te azt érezted, hogy ezek könnyű lájkok, amik nem konvertálódnak át a fizikai térbe a virtualitásból. De úgy tűnik, hogy ezek, ezek mögött, a lájkok mögött, igen, van tolóerő. A gomb megnyomásának van súlya. Tehát valami ránehezedik arra a gombra, amelyik a lájkot küldi, és ez, most nekünk legalábbis ezután a gyűjtés után az az élményük, ez át tud gyűrűzni a fizikai térbe. Igen, tehát én tényleg féltem attól, hogy nem lesznek ilyen emberek, hanem majd győzködni kell tó Tihamér nyugdíjas villanyszerelőt, hogy Tihamér úr, hát itt van egy csodálatos jelölt, még Nem sokat hallott róla, nem sokat beszéltek róla, de el, de, de hogy nagyon jó tervei vannak egy ajánlással a bizalmát előlegezze meg, és, és azt gondoltam, hogy ez ilyen borzalmas szélzes munka lesz hiszem, hogy egy részről. Ki, Másrészt egy kilátástalan küzdelem a, a, a, a az aláírásokért, mert azért, hogy mondjam azért a puszért, nagyon-nagyon sokan így alapból így visszautasítják, meg, elutasítják, hiszen üvöltözik. De mi lett a, és mi lett a vége. Ti úr, ha nem tetszik, egyáltalán nem akarjuk önt meggyőzni. Menjen csak szavazzon a DK-ra, viszontlátásra. És ehhez képest meg megjelentek emberek, akik abszolút, abszolút, hogy mondjam Tehát nem, nem az, hogy szívességet tesznek, hanem, hanem örülnek, hogy végre valamit tehetnek. És ezek tényleg húsvéremben emberek, és nincsenek mind Düsseldorfban, és nincsenek mind Londonban. Ez is meglepetés a számunkra, mert ezt se tudtuk felmérni, hogy ezeknek az energiáknak mekkora részét vezette el Orbán Viktor a határokon túlra, vagy az Európai Unió önmagához. Mennyi, mekkora részét szívta el a. a, a, a nyugat-európai munkaerőpiac. És az az élményünk, hogy maradt is abból, ami, abból, ami elment. Abszolút. És, és, nekem tényleg az első egy-két nap után ö, azzal a jó érzéssel pultoztam, hogy, ö, hogy ö, lehet, hogy ez tényleg egy ilyen egy-két százalékos. Valószínűleg ez a realitás, hogy ez egy egy-két százalékos ö, Akarat meg koncepció jelenleg, hogy, hogy ennek azért nincsen egy ilyen iszonyú masszív társadalmi támogatottsága, de viszont uh, uh, mégis me megvan az a kritikus tömeg, ami, ami, hogy mondjam, amelyik uh, helyet követel magának a, uh, a magyar élet alakításában, hogy vagy legalábbis a budapesti élet alakításában, tehát amelyik, amelyik valami nagyon-nagyon radikálisan más akar, mint az elmúlt 30 év, és, és, és, és akinek nem volt politikai értelemben otthona, és, és megjelentek ezek az emberek, és egyébként annyit már most tudunk róluk, ami szintén a jövőre nézve jó hír, és szintén egy ilyen érdekes ilyen szociológiai tény, hogy, hogy akik odajöttek a, a, a kultúrban, hoz aláírni, azok 90%-ban kb. 40 év alattiak voltak. Tehát, mm. hogy, hogy itt úgy tűnik, hogy, hogy itt Van egy nagyon-nagyon éles törésvonal, törésvonal valahol 40-45 között, ami fölött egész egyszerűen az, amit, vagy ahogy a Robi mert szerintem ott is egyébként ennek a gondolatnak nyilvánvalóan nagy támogatottsága van. Tehát, hogy, hogy amit, de, de ennek az attitűdnek nincs. De ennek az attitűdnek semmi. Tehát, hogy ső, sőt, ilyen kifejezetten ellenséges, gyűlölködő. Figurák is döntően ebből az idős korosztályból kerültek ki, tehát... De legalább ez most már egy új törésvonal. És most már ezért küzdünk a, a vertikális törésvonal helyett, ami jobb és baloldalra osztotta a politikai teret. Mi ebben a horizontális törésvonalban vagyunk érdekeltek, ami generációs alapon osztja meg a társadalmat és ebben a tekintetben az idősebb nemzedékek függetlenül attól, és ez egy novum, hogy fideszesek vagy DK-sok, MSP-sek vagy KDMP-sek, ha vannak még ilyenek, vagy egyáltalán voltak is, ezek együvé tartoznak a polgárháborúhoz tartoznak a 20. századhoz tartoznak, és bár a polgárháború frontjain ellenségnek tűnnek fel de az ellenségességük meg az ellenségeskedésük egyre inkább csak egy népszínű. Egyre kevésbé tudjuk átélni és valódi polgárháborúnak érezni. A hozzátartozó nemzetvesztés, a hozzátartozó gyűlöletkeltés azonban nagyon is valóságos. És nagyon is megfoszt minket a jövőnktől meg a XXI. százattól. Volt két ilyen nagyon jellemző Esett. az egyik, az azt hiszem az utolsó stand-upon, az Őrs vezértére, az volt az utolsó? Az volt az utolsó. Az utolsó, meg a tegnapi, tegnapi sajtó, sajtótájék Nekem, nekem ekvivalens egyébként. Nekem a tegnapi még durvább volt. Igen. Igen. Két Jó, nagyon, így... két nagyon sötét Fideszes lumpenproly van szó mind a kettő nagyon durván, nagyon agresszívan, minden előzmény nélkül és minden ok nélkül kezdett el örgjöngően mocskolni. És tudod, az az érdekes, hogy bal liberális oldalról nem kaptuk ezt. Nem. nem. Ez nem volt, tudod, ez, ez a legsötétebb lumpenprolidű. Amikor így megnyilvánul, és tulajdonképpen céltalan, tulajdonképpen ö, Önmaga kifejezésével sem bír. Nem is tudja, hogy mit fejez ki, leginkább csak a dühöt. Igen. tudatlan, és, és, és, és, és pusztítóan örjöngödő. És, és tudod, nem érted, hogy, nem érted, hogy ez, most, ez most minek szól. És esküszöm, hogy a baliberális világból érkezik egy ilyen, értem a motívumokat. Értem, hogy én nem hagyom a, a Karácsony nyerni. Értem, hogy, értem a motivumokat még hogyha nem is értek velük egyet. Itt nem értem. Itt nem értem. Nem értem, mi bajuk van. Ők vannak hatalmon. Ővék az ország. Ővék Budapest. Nagy valószínűséggel az övék is marad. E mi, mi a bajuk. Tehát miért lenne jobb az ország, ha én mondjuk nem indulok el a választáson, és nem kínálom föl ezt a programot? Miért lenne attól jobb? Mi, mi, mennyiben veszélyeztetem Orbán Viktor illiberalizmusának koncepcióját? Mennyiben veszélyeztetem a családok megsegítését, a rezsi csökkentését? Mennyiben veszélyeztetem. Az határon kívül élő magyaroknak a, a nemzet testhez való visszatérését? Mennyiben veszélyeztetem Orbán Viktornak bármilyen tervét, a magyarságot? Mennyiben? És tudod, nem, ezekre a kérdésekre nem, nem találom a választ, ezekre nincsenek válaszok. De, ha a balliberális világ reagált volna így rám, értettem volna, hasonlóan elborzattam volna, de, a, de valamennyire értettem volna a jelenséget. És elsősorban érteni szeretem a jelenséget, mert ha egy jelenséget nem értek, akkor az a jelenség, hogyha ugye nem értünk egy jelenséget, az a jelenség előbb-utóbb démoni formát ölt. Pont, a, pont attól, hogy nem értjük. Pont attól, hogy nem tudjuk megnevezni. Pont attól, hogy nem nyer arcot, és az arctalanság az árnyékban démon, démonivá képződik. És nekem most ténylegesen ez az érzésem. Valami, valami szörnyű, sötét, ö, még csak azt sem mondhatom, hogy akarat. Inkább csak azt mondom, hogy valami szörnyű sötét drive, alulról gerjed. Ilyen reflex, nem? Igen, valami, valami, vala, valaki, valaki epéthány valami miatt, de ő se érti miért. De te nem csak arról van szó, hogy a, hogy a Fidesz meg a Nertábor az, az, az olyan mértékig van kondicionálva a polgárháborúban, igazából ők nem érzik azt, hogy nyertesek. Tehát azt mi látjuk úgy, hogy nyertesek, ők azt érzik, hogy, hogy most így viszonylag jól állunk, most, most már egészen, most már legalább vannak pozícióink a csatamezőn, írtózatos erejű az ellenség, hiszen ott van Soros, ott vannak a nem tudom én, mit tudom én, milyen gyík emberek a háttérben, és, és valójában tud, ők, egy, ők egy ilyen rákosista drive-on dráj, vannak, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. És abban a liberális világ, hogy mondjam, azért kapott annyi pofont, hogy, hogy ő nem így fogalmazza meg magát, hanem ő azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk nincs. van. Most nyilván téged persze utána, hiszen ellenük vagy, elindulsz ellenük, de aki nem indul ellenük végül is, az már mind potenciális szavazó, mind, hát most már a jobbik is tudott. Tehát, Igen, ígen, tehát hogy, hogy így szerintem ez a két... Ö, két hozzáállás az, ami, ami egymás mellett él. Egyébként nekem, nekem volt egy olyan azt gondolom, hogy baloldali szavazó, a, aki, és, tudom, hát, baloldali szavazó, állunk a pultnál a Moszkva téren, és jön az MSZP-től egy figura, és így méreget bennünket, ilyen ősz, de ilyen jó, ki, jó kiállású öreg, szimpatikus, tehát ilyen jó, jó arcú ember, tudom én, ilyen 70 széves. éves, így néz, néz, néz én Nyilván nem fog aláírni, én tisztában vagyok vele, mert, mert hát az életkor miatt így kb. kizárom meg, hát ilyen gyanúsan néz, és így kerül, kerülöm a, a szemkontaktust, mert mindegy, most nem, nem, nem akarok vele beszélgetni, de hát azért csak megindul a izé a kult felé, a mellettem levő lány így kedvesen mondja neki, hogy, hogy miben segíthetünk, hogy tudnál bennünket támogatni erre, hogy hát én csak egy dolgot üzennék a Puzsérnak. És akkor ugye nagyon kedvesen a velem levő lány mondja, hogy és hát mit? Mit? A kurva anyját, és én is Matula bácsi. Így, így jön az éj a fekete regényből, és a kurva anyját. És utána volt egy kis ö, szóváltás, majd, tehát, tudom hogy baloldali ok, elment, hogy na, na hát, hogy remélem megkapja a Puzsér a Fidesztől a pénzét, vagy valami ilyesmi, és így mm. elment. Tehát, mm. hogy azért van ilyen is. Van nem? ilyen is, van ilyen is, igen. Csak oda. Tóta... A, a, a, a, az egyik lumpenproli összefirkálta az ívünket, és ráírta, hogy bohócok. Úgy, hogy gyakorlatilag két vagy két. három a két nappal előbb jött ki Rogán Antal és a Fidelitas plakátkampánya arról, hogy Budapest nem cirkusz. És, és, és, és, és már, már le is ért az üzenet, már le is szivárgott a társadalom legaljára, és már, már visszatért hozzánk egy rongálás képében a, egy, egy ajánlói, vagy hivatalos okirat meg, megrongálásának a képében. Nekem az az élményem van, hogy onnan, ahonnan ők néznek, onnan a nerseg lyukából nézve, a Karácsony Gergely, a Puzsér Róbert, meg a Türmert Jula között Gyakorlatilag nincs különbség. Tehát ahonnan ők nézik, ez, ez egy és ugyanaz. És vélhetően a Berki Krisztián is. Tehát ez, ez egy és ugyanaz. Mindaz, ami nem Orbán Viktor. Azt nem látja át, hogy a Berki Krisztián az speciel de. pontaner, de, és hát azt se nagyon látja, hogy hát Türmer Gyula is, hát nagy, hogy is mondjam, ahogyan a tejcsokoládi tartalmaz tartalmazhat. Olyan módon, ha is Orbán tartalmaz tartalmazhat. De, de, de, de hogy, hogy valójában onnan nézve én is Soros Katona vagyok. Meg karácsonygerge is Soros Katona. Én is lelettem, lelettem Soros ügynöközve, meg Sorosozva, meg Sorosz Valójában onnan, ahonnan ez a nemzet nézi, Nincs különbség. Van Orbán Viktor és a nem Orbán Viktor. És tulajdonképpen nekik szól a Berki elindítása. Ennek a, ennek a csoportnak. Hogy, a, hogy az előbb, a Andris, mondtad a, a csatamezőt, erre azt jól hogy az a jó a Fideszben, hogy a Fidesz sosem csatamezőn, mert hogy azt csinálják 9 éve mióta kormányon vannak, hogy ők mindig az ellenzékre játszanak, tehát hogy ők, az ők mindig ellenzékben vannak, és valójában mindig a megtámadott erődefektust adják elő ők mindig valaki által megtámadott, és így aztán mindig össze tudnak zárni, és mindig másokkal kell összezárni, és mindig egyre nagyobb ez az erőt, teljesen mindegy hogy milyen csatát vívnak. Ők is az ellenzék szerepét játszák, mert megértették hogy az ellenzékiség az egy menőmém, Sokkal még, mint a a kormánypártiság. Tehát ellenzékinek lenni, ez mozgósít, ez a, ez a és ezért aztán G. Fodor Gábor a 888 fejlécére ki is írja, mi vagyunk soros ellenzéke. Ők is az ellenzéket játszák, mindenki az ellenzéket játsza. nyilván Donald Trump is az ellenzéki, a ovális irodából, értelemszerűen a Kalifornia és, és a a World, meg az IT-szektor, meg a, meg a genderkurzus ellenzéke meg a liberális világrend, meg a reptiliánok ellenzéke. De mindenki ellenzéki. Tehát itt valójában mindenki ellenzékén pozícionálja magát, és ahhoz kér felhatalmazást, hogy végre hatalomra jusson. Tehát nem lehet eléggé hatalmon. Tehát most Orbán Viktort is most, itt az alkalom, itt a lehetőség október 13-án, hogy végre Soros György helyére lépjen. Végre, végre kitörjön az ellenzékiségből. De hát erre természetesen nem fog sor kerülni, mert az ellenerők azok gigásziak. Tehát értelemszerűen a, a gig embereket nem lehet megdönteni október 13-án, de csapást mérhetünk rájuk. Igen. Egyébként az őrs vezértérnek még egy érdekes tanulsága van, hogy, hogy abba az országban, ahol rend van, ahol két hét alatt rendet tett a belügyminiszter, annak a fővárosnak, abban az országban a főváros egyik legforgalmasabb és egyébként nem jó hírű csomópontján, az ősvezért téren, amikor bejelentettük a rendőrségbe, hogy, hogy megtámadtak egy pultot, aktivistákat, akkor 40 percbe került, amíg ott, ott volt a járőr. 40 perc. Tehát az ősvezértértélen. Tehát, hogy így, te jó Isten! Tehát, hogy mi, mi, mi van ebben az országban, 40 perc az ősvezértértélen. Most az alatt, az alatt. Az ez, nekünk úgy, szó, mondja, ez nekünk szól, vagy a rendőrségről? A rendőrségről. Hát egy, egy ez egy... a rendőrségről, szerintem. Uh. Biztos nem Bármire felhívtuk volna őket, akkor is 40 perc. Ott, igen, tehát, hogyha ott embereket ölnek, akkor 40 perc. perc. Elképesztő, elképesztő. Hát ott volt egy furcsa helyzet, a rendőrökkel beszélgetve, akik arról panaszkodtak, hogy, hogy az állományban kb. 50%-os hiátus van és, és hogy ők ezért nem tudják a feladatokat rendesen elvégezni, mert, mert a politika őket úgy mutatja be, mintha rendben lenne a, a rendőrség, hogy rendben van az állomány, megvannak kellő számban, a lójában pedig Kb. 50%-os hiányosság van, és ilyen adminisztratív indokokkal van feltöltve. És ezt senki, ez senki nem mondhatja ki, mert aki mondja azt másnap kibasszák. Hát nem. így működik. Tehát valójában arról van szó, hogy, hogy mesztelen a király, megint csak arról van szó. Mindenki látja, hogy mesztelen a király, de nem lehet kimondani. Mert aki ki mondja, azt távozik az udvarból. Hiszen alkalmatlan. Hiszen nem látja a gyönyörű kelmét és azért azt is látjuk, hogy ez a rendőrség, amelyik nem lép a Berki Kristián ellen, nem lép a Kubatóv lista ellen, az, viszont ha van nyívélhetően rá politikai szándék, mert a, e, András. mert a kormánypárt lapjába megjelenik egy fénykép, e, Akkor, akkor viszont kiszáll és, és, és, és vegzál egyébként a 23 kerület közül, amik az egyik legtisztességesebb bal liberális jelöltet, a Pico Andrást. Igen, aki kifejezetten aki civil. civil. Kifejezetten civil. Tehát kifejezetten nem politikus bűnöző, kifejezetten nem a politikai osztálytagja. Ö, alig, ha véletlen, hogy pont őt. Talán, talán nem véletlen, hogy nem üttük a más Tamás gyermekeinek édesanyját. Talán nem véletlen, hogy nem Horváth Csabát a második kerület után 14. kerületért bejelentkező szocialista karrierpolitikust. Alig ha véletlen, hogy nem a, nem a saját bűntársaikat legzálják ilyenkor. Ja, ne, nekem egyébként az az elméletem, hogy ez, nyilván én is most már lassan csatlakozok a gyíkemberhívők társaságához, de nekem egyébként az az elméletem, hogy azért a Fikó is, azért most mert, mert mert a pikó is valahol ugyanarról szól, amit mi akarunk, amit de a bárkit küldték rá, hogy van egy ember, aki azért civil, és akkor azért ebből a civil világból átlép a politikába, és mindjárt egy rendőrségi ügy közepén találja magát, mindjárt egy nyomozás közepén találja magát, és ez ezt üzeni a hatalom a Ez Ez üzeni mindegy, hogy jobb nektek ott, jobb nektek ott maradni, Ezek a, ezzel az MSP és garnitúrával meg DK-s garnitúrával alapvetően minden rendben van, mi már velünk kiegyeztünk, jókat bizniszelünk, nem kell, hogy felhiguljon ez a, ez a jó kis társaság, aki összegyűlt ott a bal liberális világban. És, és így kerül célkereszt a pikóra, mert, mert egyébként különben minden más tekintetben, hát vagy, vagy azt mutatja egyébként, hogy a rendszer az kezd, kezd tehát tehát Hogy azon. A csatok fölösleges dolog. De, mert ezek. Nyil nyilván az, csak, csak nyilván tudod, a, a, a rendszer, tehát Orbán Viktor nem tud kézzel irányítani mindenkit és minden mozdulatot. és, a, és, a, és azt is látjuk azért, hogy a, a Fidesznek a, a vezetés azért az értelmes okos emberekből áll. Tehát, a, hogy mondjam, jó kvalitásokkal bírnak, ezért is tudták megszervezni az országot, ezért is tudták elrabolni az országnak a lelkét. De azért a közép káderek, meg még lentebb, ott már, ott, ott már nincsenek jó kvalitások, ott már csak hűség van. És ezek a rossz kvalitású, nagyon-nagyon hűséges emberek, akik nagyon-nagyon hisznek Orbán Viktorba, és látják az állandó háborús retorikát, oda kell csapni, le kell számolni, stb. Azok nyilván bele tudják magukat hergelni, az ilyen egyébként, egyébként tényleg nehezen megmagyarázható dologban, mert én, én, én azt gondolom, hogy az egy helyes dolog egy jogállamba, hogyha, hogyha bármi visszaélés tapasztal a rendőrség, akkor lépjen felellene tartsanak akár házkutatást is egy választás kapcsán. Tehát az, azért ez egy fontos intézménye az egész, az egész országnak, a minden, minden hatalomnak a legitimitása a választásokból eredeztethető. Tehát, hogy ennek a tisztaságát megőrizni, az egy nagyon fontos feladat. De, hát, de ne berd hát ne ott. De ti de, de, de, de, Andrásnál kezdjük, tényleg Piku Andrásnál, hogy... <síns> támogyan... <síns> Nem véletlenül se a Bergi Krisztiánnál kell ezt kezdeni. Vagy Kuba <gül> <gül> Nem, hát arro, arról van szó, hogy, hogy ahogyan a Piko Andrásért elküldték a rendőrséget, úgy értem, elküldték Berki Krisztiánt. És ez ugyanúgy üzenet. És ez ugyanaz az üzenet. Ugyanaz az üzenet. Civilként nem lépj be a politikába, ne akarnak kezetbe venni a közös ügyeket, mert. mert Érted küldjük azt, aki majd behajt behajtja vagy az identitásodat, vagy a lelkedet, vagy a testedet. Hát így vagy úgy meg fogunk törni. Vagy elküldjük érted a negatívodat. És a negatívod az majd átölel téged, magához szorít téged, és ebben a halálos ölelésben megsemmisültök. Ő is, meg te is. Ahogyan, ahogyan az. Szóval igazán, igazán ez, ez ugyanaz a művelet. Ha volna a Piku Andrásnak ö, egy, ö, egy árnyék mása, alig ha nem azt küldenék érte. Ha volna, volna, volna a Piku Andrásra egy olyan, egy olyan válaszuk, amely, ö, amely nem, nem, a, nem a rendőrségi erőszaknak a, az eszköze, alig ha nem azt alkalmaznák. Minden esetre Nagyon jól érezhető, hogy a momentummal, meg a momentum jelöltekkel, meg a momentumos arcokkal szemben tanúsítja ezt a legnagyobb fokú ellenségességet a rendszer. Nagyobb fokút, mint a DK-val. Összehasonlíthatatlanul nagyobb fokút, mint az MSZP-vel. Ez, ez jól érzékelhető, olyannyira, hogy némely helyzetekben az embernek az az érzése van hogy mintha a saját ellenzékét akarná kitermelni belőlük, mintha a saját soraiban akarna mozgósítani velük, vagy hát rájuk hivatkozva. Hát a momentum, mintha a Fidesz azt érezné, hogy ez a momentum ez egy lehetőség az ő számára, hogy a következő nemzedéknek is átörökítse a polgárháborút, hogy a következő nemzedéknek is átörökítse a törzsi gyűlöletet. Hogy ezt most egy nemzedéki élményét tegye a, a DK-val, meg az msp vel viaskodni, ez még mindig egy nyugdíjas szórakoztatás. Ez egy nyugdíjasoknak gyártott reality. De a fiatalok számára is átélhetővé lehet tenni, ha összemítózzuk a Donát Annát meg a Donát Lászlót. Akkor, akkor már az apját is nyilván. Ha rendőröket küldünk a Pico Andrásra, ha Momentumot határozzuk meg, mint a saját gyűlölt ellenségünket. És abból akarjuk kitermelni a 21. század polgárháborús narratíváját. Ja. De egyébként a Momentum az pont ugyanazzal az igényel lépett fel, mint mi. Ugye, ugye azt mondta, hogy, hogy nem akarja a polgárháborút, nem akarja a gyűlöletet, nem akarja azt, hogy, hogy, hogy ebbe a hamis dilemmába vergődjön az ország a XXI. századba, és addig rugdosták jobbról, balról, hogy most már betagozódott, vagy szépen lassan betagozódik a bal liberális táborba, és most már, és még, még három év, vagy négy év is, és tényleg összekeverhető lesz valószínűleg, mit tudom én, a dk val meg az MSZD-ből. Gyurcsány elemészti. Hát, a, a, a, úgy gondolom, hogy az a terve a Fidesznek, hogy legyártja a DK számára a Momentumból azt, amit saját maga számára a Fidelitásból legyártott. És ez az érdekes tanulsága az egésznek, hogy, hogy az igazi ellensége ennek a két tábornak, ennek a két szekért tábornak ezek valójában nem, nem egymás. Mert, mert nyilván nagyon nagy ellenségei egymásnak, és küzdenek a hatalomért, de egyben a legitimációnak is ő az eszköze. Nem akarja elpusztítani a másikat. De kell hozzá, kell hozzá, hogy megvívja a háborút. Az igazi ellenség az, aki le akarja zárni ezt a háborút. Mindig a centrum az ellenség. És mindig azt kell ütni, aki a centrumban van. És, azt, és most jutottunk el egyébként oda Magyarországon, hogy ezt így teljesen kb. ki is üresítették. Tehát amikor a, Gona is ugye elindult a centrum felé, abba a pillanatban a gyűlölet meg a pergőtűz soha nem látott mértékét öltött. Abban a pillanatban, amikor Botka azt mondja, hogy, hogy ő akar egy kvázi egy ilyen szociáldemokrata világot építeni, és nem kell neki a gyurcsány, és gyurcsány nélkül és Abban a pillanatban a Fideszű, az MSZP-ben lévő Fidesz ügynökök megbuktatják a botkát. És oda rakják a karácsonyt. aki Akinek már persze természetesen semmi baja a Gyurcsány össze kell fogni. Tehát, hogy, hogy az egész politikának az a logikája, hogy mindig aki középen áll, azt szét kell ütni, szét kell bombázni. Vagy át kell édesgetni hozzánk, vagy olyan ö, intenzitással ostorozni és olyan gyűlölettel mérgezni, hogy, hogy átmeneküljön a szemközti szekértáborba. És igazából mindkét megoldás tökéletesen megfelel. Egyik jobb, mint a másik. Csatlakozhat hozzánk is, csatlakozhat hozzájuk is, és nekünk mindkettő jó. A, a kurzusok így gondolkodnak. De nem képezhet harmadik alternatívát. Na ilyen, ilyet nem engedünk meg hogy itt egy harmadik lehetőség legyen. A, a kettő közül bármelyik jó, harmadikat pedig, pedig nem engedünk, és ebben a harmadik alternatíva írtásában tűzzel-vassal ebben szövetségesek. Ebben szövetségesek. Sőt, ehhez képest a polgárháborújuk is másodlagos.